أحب <مترجم> الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع رايتا السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة <تصفيق> تراجب على أقالب العلم في التحرى من سلك أخوه سلك رادي أما والصحابة وأتباعهم الإحسان وترسق من الله يتفاب السنة والحكم بما جل عليه اول معنى ما عندنا ان ذلك يا اييا او يهمنيا او خارجييا او اثريليا او غير هي المولى الغالي ان طوال كثيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و اله وسلم وسلم تسليما كثيرا Ja hala pripada Allahu dželle šanuhu. Idan as-salavat ve na posnega Allahu ve poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve wa alihi ve sellem. E, je poznato da e, smo prošli put smo kazali da, će, da ćemo malo promijeniti način predavanja, a to je da ćemo se za na hadisima zadržavati, zadržavati mnogo kraći nego što smo se zadržavali. Znači imaćemo najprvi jučadni درس na početku svakog poglavlja gdje ćemo spomenuti na kažem otprilike sve propise ukratko za to poglavlje i onda poslije toga kada budemo čitali hadise biće nam mnogo lakše je da kažem znači kraćije ćemo se kraćije ćemo se zadržavati zadržavati na na hadisma. Dobro. Mi smo već bili tumačili protumačili znači poglavlje o kupanju gdje smo spomenuli najisnovnije propise, zatim smo prošli put počeli sa tumačenjem hadisa. Hadisa u kojeg smo došli, jeste hadis koji se prenosi debu Sa'ida al-Hudriya, da Allahu pa sanih sallallahu alaihi wa sallama kazao, i da etaa ahadukum ahlehu, kaže, ako nek od vas bude imao polni odnos sa ženom, thumma arad an ja'ud, pa zatim tjedne ponovo da ima odnos, fel i etavadza bejna huma vudu'an. Kaže, neka se između toga Naci prvog i drugog odnosa neka se, neka se abdesti. Kaže ovaj hadis je zabilježio Ima Muslim i kaže Hakim je dodo, kaže fa innu anshatu lil audi to je bolje e, za znači, bolje za povratak. Ovaj hadis ukazuje na što? Naci ovaj hadis ukazuje da e, može se deseti i to ćemo vidjeti također kasnije da osoba iako je djunup brate pažnju znači namiraj Znači, da osoba, iako je džunup, da može u određenim momentima da se abdesti prije nego što se šta? Okupala. Prije nego što se okupala. Jer na neki način da kažemo, znači, abdest osobe koje je džunup, znači, ublažava, ublažava tu, da tako kažemo ili nazovemo, znači stoću, znači taj hadeth, znači to stanje koje sprečava, koje sprečava čovjeku eh, određene, određene radje. Znači, ono iz ovog hadisa što možemo zaključiti jeste da čovjeku u tom momentu, znači ako želi drugi put da ima odnos a naravno nije se so okupao znači nije se so gasu gu, nije uzeo gusul znači pohvalno mu je obratite pažnju znači pohvalno mu je tada da šta znači pohvalno mu je da se obdesti sljedeći hadis je sličan tome a to je da Hafz kaže walil arbaati an Aisha kaže i četvarica su zabilježila od Aisha radijallahu ta'ala anha koja je tvardsan znači Abu Davud eh, Tirmizi Nesai i Ibn Mađe. كاجه ادائيش رضي الله تعالى عنها دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب كاجه الله صلى الله عليه وسلم بسباوه وهو جنوب أبيو بجنوب من غير أن يمس ماءً أبزد بدوتكو ودو بد. نتي صفي حديث مستقوة تسي كاجه نتي صحب زي صحب نكاكوه بنسانو جب الله صلى الله عليه وسلم بيو جنوب a da bi zaspao bez da bi dotakao vodu. To jeste, bez da bi se okupao ili da bi šta? Ili da bi uzeo abdest. Međutim, Hafiz kaže, وَهُوَ مَعْلُولُ Ovaj hadis je šta? Ovaj hadis je, znači, slab. مَعْلُولُ znači hadis u kojem ima ilat, u kojem ima skrivena, u kojem ima skrivena mahana. Osnova ovog hadisa je hadis u Muslimu, oda iše, radi Allah, tala, anha, normalno ovo nije naveo Hafiz ibn Hajar, حفظ بن حجر ينبعو إذا دوله سيساتهم دكاجه دونهم إما أسلبستي. مجد تيم أسنوة أبوغ هديسة يستدأ الله بسنه صلى الله عليه وسلم دكاجه حزارة عيشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجه الله بسنه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا كد بيو جنوب فأراد أن يأكل أو ينام فكذا بيهتيو دا يدي إلدى سباة توابع وضوءه للصلاة. Allahu Pasani sallallahu alaihi wa sallam bi se abdestio abdestom za namaz. Znači kao što se je osoba koja se abdest za namaz, tako se abdest osoba koja je djunup kada hoće da jede ili kada hoče šta? Kada hoće da spava. Ovaj hadis koji potvrđuje abdest prije spava i djunup osobe, znači ovo ovaj hadis koji to potvrđuje. Međutim gore, koji je neve umetnu koji su pranjala četiri sakupljače sunana, kažu da bi to spavao, da bi, da bi zaspao bez da dotakne vodu. I onda su učenjaci rekli da je taj hadis supratan hadisu koji je puno vjerodostojni, a to je pomenuti hadis, to je pomenuti hadis koji je koji je u sahihu, u sahihu imama muslima. I zato kada u pitanju ova tematika, znači možemo kazati sljedeće, znači da je ovdje onaj hadis koji je vjerodostojen, Znači što je osnova, jeste da čovjek kada je džunup, znači da li mu je obavezno da se odmah okupa? Nije mu obavezno da se odmah okupa. Znači čovjek može odgoditi, čovjek može odgoditi kupanje. Međutim, ako će jesti posebno, ako će spavati, onda mu, je, onda mu je sunnet, onda mu je pohvalno šta? Onda mu je pohvalno da se abdestiji. Znači još jednom napominjem, ako bi se desilo da se čovjek prije spavanja u džunupi, znači ima polni odnos sa ženom, Je l'moba veznat ma da se okupa, nije. Nači može da se okupa na sabahu. Međutim, pohvalno mu je, pohvalno mu je da se abdesti, abdest za namaz, znači da uzme abdest kao što se uzima, kao što uzima, uh, kao što se uzima abdest za namaz. I to je mišljenje većine el-džumhur učeniaka. Za razliku na ti što se prenosi od Zahidija, jednog broja malikijskih učenjaka kao što ibn Habib iz reda Malikija, Naći koji su smatrali da osoba koja je džunub da mu je da mu je obavezno da mu je obavezno da se abdesti da mu je obavezno da se abdesti Međutim mišljenje džumhura jeste da mu nije obavezno da se abdesti Međutim opet onda džumhur vjeramro i kaže ju da je mekruh يلا انابل يزن هاتوي исправnije znači mekruhe da čovjek zaspi a da se ne abdesti I to da je mekruh to je mišljenje šafija ihambalija to hanefiji učenjaci kažu bolje mu je bolje mu je da sabdesti znači razila ženje je između toga znači da li mu je zabranjeno jedni kažu da je haram drugi kažu da je mekruh treći kažu da je bolje da se čovjek abdesti Allah najbolje zna, nebilezna načinom što ovde ispravnije znači jeste ili da mu je bolje ili da kažemo da je takvoj osobi da je takvoj osobi mekruh mekruh da spal. majority im da je haram znači nije haram znači nije nije griješna ali praksa Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam, praksa Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam je bila onako kao što je došlo u hadisu, u hadisu Aiše, u sahihu, u sahihu imama muslima. A ono što je došlo u predanju četvarice, znači u tome ima slabosti kao što je Hafiz na to ukazao. Poslije toga je Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alaihi spomenuo dva hadisa u kojima se govori o svojstvu kupanja, u kojima se govori o čemu? u kojima se govori o svojstvu kupanja. Mi smo kazali da kada je u pitanju svojstvo, Allah vam dao svako dobro, da postoje dva načina kupanja. Znači, jedan način koji se zove da je ispravan, znači da je dovoljen, el-mudzi, i drugi koji je potpun. Znači, ono kupanje koje je, da kažemo, dovoljno, jeste znači da čovjek opere, znači da zanijeti i da opere svo, svoje tijelo, da opere svo, svoje tijelo. I normalno, jako kažemo da je pranje usta i nosa, to jest jeste madmada istinša, da je obavezno, i znači da opere usta i nos. I to je također mišljenje imama Ebu Hanifah rahmatullahi, ali je također Ebu Yusufa i Muhammada. Nao se u riječi Allahe tabariki wa ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Ako budu, budete junub, fattaharu, onda se očistite dobro. Tako bi mogli previsova izraz, fattaharu, to jeste dobro, uh, dobro se očistite, Znači, operite sve što može, sve što može da se, da se opere. Dobro, međutim, postoji način koji je pohvalan prilikom kupanja. I već sama, mislim, bio, govorio da dva poznata hadisa, kada u pitanju gusul Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jeste koji hadisa iše i hadis mejmune, radijallahu ta'ala anhuma, hadisa iše, i hadis Meymune radi Allaha Anhuma, an-huma. Znači oba dvije su bile supruge Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i bili su sjedoci, znači često kupanja Allahovog poslanika alaihi sallatu wa sallam. I zato u većini slučajeva, znači ne postoji u rječima razilaženja između onoga što je spomenula Iša i što je spomenula Meymuna radi Allaha tala an-huma osim unakim sitni stvarima. A ovdje Hafzi ibn Hađar spomenuo oba dva hadisa. Prvo je spomenuo hadisa Iše Gdje se kaže da Aisha radi Allah tala anha kazala Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Iza qtasala minal djenabeti yabda'u Fa jagsilu jedaihi Kaže Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam Kada bi se kupao od djenabeta To jeste od djunupluka Yabda'u Počnio bi tako što bi oprao svoje ruke To jeste tako što bi oprao šta? Svoje šak Znači isto Isto kao što imamo Znači prilikom Na početku odnosno na početku zimanja abdesta. Na početku zimanja abdesta, na znači što peremo šake? Zašto? Zato što smo kazali, znači šake su e, alatke ili kažemo sredstva sa kojima čovjek se abdesti ili pere, ili pere ostatak ostatak svog svog tijela. Dobro. Kaže thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi. Zati bi. Znači po Suma yfragu bi yaminih ala shimalih zatim biswaya dasni ruqi busawadu da swoi lijevu ruku. Nacji zašto? Zato što bi sa lijevom rukom da opro stidno mjesto. A stidno mjesto znači ne treba da se dotiče desnom rukom. Fayagsilu fardahu azatim bi opro svoje stidno mjesto. Zato što većinu slučajeva, znači znači ako je posel polnog odnosa i tako dalje, znači bude znači stvari znači na stidnom mjestu koje trebaju da se otkone. Znači, opravo bi ruke, opravo bi stidno mjesto, a zatim bi se abdestio. Zatim bi se šta? Zatim bi se abdestio. E sad ovdje smo kazali, ovdje kod učenjaka postoje mišljenje, postoje govor. Kakav izgleda ovaj abdest? Hoće li se ovdje abdestiti, znači običnim abdestom, to jeste uključujući pranje noga ili će pranje noga ostaviti za kasnije? Znači, vidjet da se spominje u predajama da je da je Allah u poslanih, a.s.v. ostavio pranje noga za kasni, A iz nekih se može razumiti da odma odmah noge. I zato mislim da sam spominjala razilaženje, da jedni učenjaci kažu da će prati mnoge i priliku muzimanja abdesta i na kraju priliku muzimanja gusula. Jedni kažu da će oprati samo na početku, drugi kažu da će oprati samo na kraju. Učenjaci hanefijskog mezheba ima jedno tako da kažemo dobro pažanje, pa kažu ako znači se kupa na takvom mjestu da voda ne otiče znači tamo gdje pada znači, znači ispod čovekovi noga ostaviće pranje noga za zakasnije. Međutim, ako voda otiče znači nema zapreke da odma da odma šta? Opere, da odma opere svoje svoje noge. Zatim bi sabdestio Thumma ya'khu thulma fa yudhilu asabi'ahu fi usuli ša'rihi. A zatim bi uzeo vodu znači obratite pažnju i Svoje prste bi, svoje prstebi bi, da kažemo, unio u korijen, u korijen kose. To jeste, dobro bi šta? Znači, dobro bi oprao, dobro bi oprao svoju glavu, svoju kosu. Thumma hafana ala rassihi thalata hafenat. A zatim bi posao po svojoj glavi, znači posao bi po svojoj glavi šta? Tri, da kažemo, tri posude ili ono što se koristilo, znači tri, tri puta bi posao po svojoj glavi. Thumma afada ala sa'iri džesedihi. A zatim bi, znači, po ostatku svog tijela, po ostatku svog tijela bišta šta? Znači, oprobio ostatak svog, svog tijela. Znači, ovdje vidite da se ovdje u ovom hadisu, pogotovo s ovoj hadis Aisha i Meymune, koje su redovno gledali ovaj čin Allahovog poslanika, alaihi salatu wa sana. Ovdje naglašavaju da je Allahov poslanika, alaihi salatu wa sana, tri puta pravo svoju, svoju glavu. Međutim, ne naglašavaju da je tri puta pravo svoje, svoje tijelo. Izato ispravno mišljenje mišljenje Malikija i to je mišljenje Šejh ulisam bin Tajmije, znači da će, da je sunnet da svoj čovjek svoje tijelo kada se navakav način gasuli i kupa da opere samo jedan put, da opere samo jedan put. Ma da su drugi učenjaci, znači spominjali da je pohvalno i ostatak tijela da opere čovjek tri puta, kažu analogno, analogno abdestu, i analogno radnjama predkom abdesta. Kaže thumma gasala rijlaihi azati bi upra Zatem i poprawosta, zatem i popraw swoje noge. Zatem i biša, opraw opraw swoje swoje nogi. Dobro. Każe: Owaj hadis jest mutafaqun alayhi Buhari Muslim, a każe: "Wal lafdu li Muslim". A owaj cytat, któryśmy wspomnieli, zabiljej mam Muslim. Każe: "Wa lahumā min hadīthi Maymuna". Każe ni dwajce, to jest Buhari Muslim przenosił hadis a Maymune, كتب حديث ميموني نغسامو دو دادك إلي رازنك ود هديث عيشي كاجه ثم أفرق على فرجه فغسله بشماله أزدتين بي أبراو سويوم ليفوم روكم ستيدنو ميستو ثم ضرب بيها الأرض أزدتين بي تم روكم اداريو بزمل ناچي زاشتو؟ ناچي اداريو بي اسميسنو اكو ببيلو شتاني چستوش يدس بدني سروكي وفي رواية فمسحها بالتراب ورواية كاجه а значи маса потравби потравби са земљом وفي آخره ازاتي каже се ثم تيتو بالمنديل زاتي само доняла крпу пешкир صارده اي каже одбије не етьо да прихвати каже وجع على ينفض الماء بيديه а каже скидое воду са себе своим шта значи скидое воду са себе своим своим своим руками добро Nači pažnju, znači u hadisu Maimune u Buhari, znači je došo rivayet kaže se ta obba Rasulullah vuduoehu lis salati ghayra rijlihi. Nači u hadisu Buhari Maimune kaže abdestiose abdestom za namaz, to jest kao što se abdesti za namaz osim što ne bi pravo osim što ne bi opravo opravo noge. U hadisu Ajše opet u Buhari kaže se thumma yatawadda A zatim se abdestio abdestom za namaz. Znači ne spominje se je li prao noge, nije li oprao noge. I onda se kaže na kraju, to smo citirali, zatim bi oprao svoje tijero. I onda bi oprao, oprao svoje noge. E, ono ovde da kažemo jedno mišljenje koje je, da kaže iz njega možemo razumjeti i pravilo, mislim da smo to spominjali, jeste da stvari koje su došle u hadisima da se rade i inau na i na način Znači, pohvalno je da čovjek nekada radi tako, nekada radi šta, nekada radi tako. I zato to je pravilo, da kažem usput koji su činjaci spomenuli, znači, često ga Husemin navodio u svojim dijelovim predavanjima, znači, a to je da čovjek ako zna za neku stvar, da je došla da se na više načina može činti, znači, da čovjek u tom slučaju, znači, također te stvari čini na različite, da čovjek čini na različite, na različite načine. Dobro, uh, sada je Sode postavlja pitanje, uh, kada je u pitanju, u hadisovome jasno kaže da je Mejmuna radijallahu ta'la'inha došla Allahuma posaniku alihi salatu wa salaam da se obriše, međutim da on nije se obriso. Znači šta? Znači da nije uzeo peškir da se obriši. Dobro, nešto ovaj hadis ukazuje. Ovaj da ovaj hadis ukazuje da čovjek kada se okupa da je pohvalno da se ne briše peškirom ili ukazuje pa, da je pohvalno ili ukazuje pak da je dozvoljeno. Ha? Ukazuje da je pohvalno šta da, sobriše, da se ne obriše? Da se ne obriše. A dobro šta mislite kad vam ja rekao da ovaj hadis ukazuje da je pohvalno da se obriše? Jel mogući iz ovog hadisa to razumjeti? Ha? Da je primjer da to nije obavljeno. Ja? Da radim, Dobro, evo ti, znači u dijelu, možemo ovako reći da je u dijelu, da se ukazuje na dozvoljenost. Ali ja sad vam odi žene inači, znači ja želim, hoću da zaključim, na primjer ovako hoću reći, da kažem da zaključujem tako, a ne znači da zaključujem. Ja kažem da Siza u Hadisa zaključuje da je pohvalno se čovjek obrič, obriše peškina. Da zato što mu je donijela, znači da mu nije donijela, znači to što mu je donijela ukazuje na što Da je praksa poslanika anehi sallatu v'seram bila da se šta? Da se obriši. Je li se tako razumiti? Jedan broj učenjaka tako razumiju. I kažu da je pohvalno da se da se obriše. Dobor, drugi broj, ili da kažemo jedni zaključu iz ovog hadisa, jeste da šta? Da je pohvalno da se ne obriše. Znači to je ono ko ispravni je ispravnije, Allah ne bile Jeste da je blisanje dozvoljeno da jedna i druga stvar i brisanje i nebrisanje ima šta? Znači ima isti isti status. Zašto? Zato što je ovo kao što kažu eh, znači većina učenjaka džumhur je na stanu išto da je ovo je mu baah dozvoljna. Znači podjedna koja i da uradiš i podjedna koja da ne uradiš. Međutim, hafzim na hađar eh, u dijelu Fethul Bari je spomenuo Fino za pažanje, a to je da kaže da je ovo hal, da je ovo opis ili prenošenje stanja. Znači kako je Allah poslanih wasalam, u datom momentu određenu stvar učinio. Znači ovo je stvar da kažemo brisanje, pranje. Znači ovo je sad je da kažemo poslije gusula. Znači da kažemo stvari svakodnevnice običnog i normalnog života. Kažu da ovo može da značiti Da Allahu poslaniku aleyhi salatu vesselam iz nekog razloga to odbio. Na primjer možda što je vidio da na ne krpi nešto ima ili da kažemo nije tio da učini da krpa bude mokra pa da se ne koristi za druge stvari. Ili ovo ili ono, znači opis da kažemo stanje, nije došlo da Allahu poslaniku aleyhi salatu vesselam niti je došlo da je to redovno činio. Niti je došlo u riječi ma Allahov poslaniku aleyhi salatu wasalam. Kaksta bi se rekao da na neki način ti je reči iz ovog hadisa zaključivati određenu stvar, možda bi bliže bilo da zaključimo da je sunnet da se šta obriše, zašto? Zato što mu je donijela, što na neki način ukazuje da je to bila praksa. I da je bila, da je bila, znači svakodnevna je ili praksa. Allahu vak mesaniki alayhi salatu vesselam, on to isvari, on to isvari učini. Zato pogledajte ova je primjera navodi. Da znači, će pogledate kako su učinjaci razmišljali. Znači, pogledajte kako učenjaci jedan hadis kako posmatraju na koje načine i koliko su uložili truda i napora. I zato što iz ovakve stvari učimo jeste respekt uleme učenjaka. Znači, koje god mišljenja dođe, pogledajte, na primjer, jedna stvar. Znači, mi svako malo prođemo, na primjer, ako ste primijetili, obratili se za pažnju, kažemo, to je mišljenje hanefija i odabiroga šeheho ljuslama biblitamije, je li tako? Znači, koliko puta ne igemo, da kažemo to je mišljenje Hanefi'a i odabro ga šeheh u ibn Taymih. Ponekad ljudi, kad se kaže mišljenje Hanefi'a, kažu, cht, mišljenje Hanefi je daleko od hadisa, nema i niđe veze sa hadisom i tako dalje. Znači, koliko je samo u pogledu Tahare tu ne igemo, i kažemo, to je mišljenje odabrao šeheh u Islam ibn, ibn Taymih. S druge strane, dosta mišljenja, ako čovjek razmisli o njima, da kažemo razmisli, dublje razmisli i duže razmisli više. Naći će da i te kako ima osnove zato što su to učenjaci rekli. Naći sećaćete kad smo spominali meselo, naći na primjer za što Hanefi kaže da istinja nije važb. Naći zašto zato što kažežu, zato što to ako, zna, ako je dozvoljeno da se odkloni kamenom ili nečim drugim, naći to u, u osnovi ukazuje da je to neki da je to neki izuzetak. Pa su spomenuli od okaza koji spomenuo, ali hoću da kažem da stvar Da stvar, ima, da stvar ima osnovi i zato onaj koji od koristi ovih predavanja jeste znači, da se kroz ovo učimo, znači, da se učimo kroz ovo respekt učenjaka, a ne da se dešava da kažem da, znači kad nekada kažemo to ispravno dođe čovjek čuje ha ču ovoga to ispravno, ha, drugo je sve neispravno, ne. Znači to ispravno, znači što kaže, da kažem onaj koji drži predavanje, na primjer, proč to ili njegov šeh kaže da je to ispravnije, pa je tu od svog šeha pa rekao to ispravnije, ili prenio, međutim, to ne znači da sad mi kad čujemo ovo je ispravnije, šeho se mi kaže da to ispravnije, bin bas kaže da to ispravnije, ova učenja kaže to ispravnije, da mi možemo sad doći reći, aha, drugo nije ispravno. Znači ovo je, kad mi kažemo ovo je ispravnije, znači to je lično za mene poput ili mihal Znači, šta, šta znači popiti mihala? Prije su ljudi imali samo in mihal i iz njega učili. Znači, ha, tako se klanja, tako se klanja. Ljudi samo zali tako i vjerujte mi, mnoge stvari su im lakše bila, jednostavnije bila. I možda su manje upadali u neke grije. Međutim, sada ljudi imaju mišljenje i ne zna ni još šta će, sad na ovom mišljenju, sad na ovom mišljenju i tako Zato hoću da on kažem, ako nekad kažemo to ispravnije, znači, znači, tako, ako pitaš, tako se predržavaju. Nika to o tebi bude ko? Nika to o tebi bude ko? Ko ilmihal. Dobro. Sledeći hadis, kojeg je spomenu, hafzim na hajar, jestli da kažan ummi saleme. Od ummu saleme, radi Allah tala anha, se prenosi da je rekla. Kazala sam, ja Rasul Allah, o Allaho poslanić, inni maratun ašuddu ša'ra ra'si. Allaho poslanić, ja sam žena, koja jako steže kosu. Nati, našto misli? Znači, misli se da plete pletence. Znači, misli se da plete pletence. I zato je običaj, znači, žena prije bio da pletu pletence. I žene također nekada i na ovim prostorima, tako, znači, znači, znate, stare njene i tako, znači, bilo, bio običaj, znači, da žene pletu pletence. I ljepota je žene bilo u njeznim pletencama. Međutim, danas ti stvari njema. Znači, skoro da kažem, danas ti stvari nemeđutim, zašto nema? Znači, zato što su došli, znači, došle druge stvari. Znači, sad se i muškarci furaju na drugo, i žene se furaju na drugo itd. I sad jednostavno, znači, ta moda, znači, čini, znači, ta moda, nažalost, koje žene slijede, a misle je moda, znači, u dosta stvari čini da žena gubi ženstvenost. Da žena gubi šta? Ženstvenost. I liči na sve, osim ne liči na ženu. Jer postoje stvari, da kažem, ovo nije sada, ovo sad nije pitanje, da kažem, e, ukusa. Ovo sada nije pitanje e, govora halale ili harama. Ne. Ovo je pitanje ženstvenosti. Ovo je pitanje čovjekove fitre. Ovo je pitanje razuma. I zato koliko ljudi, znači, naćete da danas i među kršćanima i drugim religijama postoji ljudi koji govore o moralu. Ja tako? I svi koji govore tu moralu govore da današnje žene izlaze iz tog ženskog surata. Znači, kod nas narod kaže izlazi iz ins ins insanskog surata. Šta znači suret Surat u arabisku znači slika. Suratun. To znači iz slika. Znači da znate kad se kaže izašo iz insanskog surata, izašo iz onaj. Dobro. Znači, gubi se ženstveno žene. I danas, znači danas nema žena da pletu u pletence, znači, alada, znači ja ne znam da je nikad postavljeno pitanje da žena kaže ja pletem pletencu i tako dalje. Međutim, prije su žene to učinile i u tome je da kaže ljepota žene, misli ne samo u toj stvarima, u drugim stvarima, sve stvari koje su ženstvene, znači u tome je ljepota žene. Znači, druge stvari, koliko god ljudima mogu izgledati privlačno ili da šeita im to uljepšava, znači nije u tome, znači u tijim stvarima nije ženstvenost, nije ženstvenost žene. كاجاء يا رسول الله اني امراه اشد شعر راسي كاجاسمن جنا كيا добро стеже свою косу افا انقضه ليغسل الجنابه فكاجا مورام لي دارسپلتن پلتنسو كدا هوچو داسكوبام اد جونو پلوكا وفي روايه والحيضه يود من حجر ovako spomenu hadis, znači spomenu hadisu, hadisu muslimu, kaže, da li liču rasplesti pletenca radi hajiza, a kaže, da liču rasplasti pletenca radi džunupluka, a tu radi hajiza. Zašto ja hafza od spomenu u tu radi hajiza? Zato što je došlo, da je domrovi kaže, da spomenjanje hajiza da utumima slabosti. I da ustam ovoga hadisa, hoču li rasplasti pletenca radi ku, kupanja od radi kupanja od džnupruka. Vo fi rivayetin velhajda. Pa kale la, pa kaje Allaho po sani sallallahu alaihi wa sallama, uh, pa Allaho po sani sallallahu alaihi wa sallama rekao ne, innama yakfiike antahfi ala ra'si ki thalasa hathayatin. Kaže ne, ti samo, da po svojoj glavi prospeš tri puta. Znači šta si zavog uzma, znači zavog suzma da žena, nije obavezna da resplete znači koja veže pletencu da nije, znači ne misli se, često sestri postavi ili žena postavi pitanje, kaže ako imam dugu kosu, imam gustu kosu, imam ta, znači da li ovaj propis može i za da važi? Ne. Znači ne važi taj propis za ženu koja ima dugu kosu ni koja ima gustu kosu, nego važi i samo za ženu koja ima pletence. U afiri Wajitin, dobro, to smo rekli, kaže nego dovoljno ti je samo tri puta da šta? Tri puta da... Uh, da, znači, pospješ, da prospješ vodu po svojoj, po svoji glade. Znači, ovdje želim samo da vam ukažem uh, da u rivajetu muslima je došlo, i to je to se prenosi od, znači, uh, putem, inači, znači, nije mi običaj da to spominje, ali to je put Abdu Razaka od Sufjana Thaurija, od Ejuba. Pa je došlo, lil wal pa je došlo u tom rivajetu, hoću li rasplest radi hajza i radi džnopluka jedan bro učeniaka jer kao da u ovome ima slabosti znači pa stiga kod hadisu muslimu međutim rekli su ovo ograničanje hadisa znači gde se spomnje u njemu ima slabosti od oni koji su ovu ovu reč ocenili slabim je ibn al-qayyim i takođe rod savremenika sheikh bin bas rahmetullahi sheikh albani rahmetullahi alejhi majud ikaj ibn al-qayyim wa sahih fi hadis um salama da se ovdje spominje samo djunupluk, a ne hajz. I zato imate mišljenje, kao što će doći, da žena kada se kupa od hajza, da mora da rasplete kosu. Međutim, ispravno je mišljenje da žena koja, znači da žena koja ima pletence, znači da ne treba da rasplete pletence sve, jer, da li se radilo hajzu ili da li se radilo djunupuk. I ovo je mišljenje većine islamskih učenjaka, i to je rivat od imama Ahmeda, i to je odabrao, Znači, to je odabrao Ibn Qudama Al-Maqdisi, Rahmetullahi, Rahmetullahi Aleyhi. Znači, to je odabrao Ibn Qudama Al-Maqdisi, Rahmetullahi Aleyhi. Međutim, eh, znači, po pitanju GħNupluka, po pitanju kupanju Hajza postoje razileženje. Znači, kaže, kao što sam bio kazao, da nije obavezna da rasplete se kada je u pitanju i kada je u pitanju Hajz. Međutim, po onstoje rivajet od imama Ahmeda Naci da kada je u pitanju haiz da žena mora da rasplete, da mora da rasplete pletence. Međutim, prethodno spomenuti hadis je vrlo tako da pomenuti propis obuhvata znači ženu koja ima pletence, obrate paš nekoja ima gustu kosu i kada se radi o kupanju, posleđu nupuka i kada se radi o kupanju posle hajza. Oni koji su kazali da se ovde radi samo o kupanju O, kup, o, o, o kupanju poslije džunopluka, kažu zato što je u tome je poteškoća. Znači žena da se, da raspleće kosu, međutim hajz jednom mjesecu i kažu tada, tada treba, tada treba da raspleće. Zašto je vodošlo? Zato što ćete vidjeti posljednji hadis, zato što kada u pitanju gusul, kupanje, znači nije kao što je slučaj kada je u pitanju abdest. Razluke su gusul i abdest i pranje udova prilikom gusula i prilikom abdesta. U kojim stvarima? Na to, mimo toga, na primer kosa, s so obdeztu, potire, tamo tost. Naći potire, zatim brada. Naći kada čovjek kada se obdezti, kada pere bradu, kako pere bradu. Naći ono što od brade, ako je brada gusta, znači samo manštinu vanj, svoje brade da opere. operi. redu nije potrebno da da ide Znači, da dotaknemu voda, da bude ubijedljena voda došla do čega? Do? Do tjemena. Međutim, to nije taki propis kada je u pitanju šta? Kada u pitanju gusur. Kada je u pitanju gusur i kosa, i brada, sve korijen svega toga, znači, dobro treba da se namoči, to a jeste, dobro treba, dobro treba da se opere. Je li jasna ova stvar? Jer se postavlja pitanje da li je propis brade u gusulu isti kao propis u, u abdestu? Ne, nije isti propis. Znači, kada se brada pere, koji ima gušću bradu, mora dobro bradu da opere. Mora dobro bradu da do opere, jer vi ćete ima hadis, doč hadis, na kraju njim ima snobosti, gdje se kaže da ispod svake dlakeđu nupluk, da je tahta kulli ša'ratin dženaba, da treba čovjek dobro da opere. Dobro, sledeći hadis je hadis, vada iši radilatela anha da je kazala, الله صلى الله عليه وسلم راكوا اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب ده الله عليه الصلاه والسلام راكوا يا недозволява مسجد الجامع يعني да уњу уђе особа која هي نز نيتي особа која је нيتي особа која је у جنب اكو је جنب حجر رواه ابو داود أبو داود وصححه ابن خزيمه ابن خزيمه Juvai hadis ucijenio viru dostojnim. Juvu uspominjanje, Hafiz ibn Hajjara, rahmatullahi alaih, da ibn Khuzaym ucijenio ova hadis viru dostojnim, ukazuje, na neki način neki kažu da išaret, da i sam Hafiz ibn Hajjara kažu da ova hadis il vjerodostojen dostojnim, ili hasen. Međutim okovog hadisa, odmada vam kažem, postoj govora, i dosta postoj učenjaka, koji suvai hadis ucijeni li slabim. I međunima je bayhaqi, naći poznatiji šafijski učenjak koja rekla nije bilqawi da ovaj hadis nije jak. ili na primjer Abdul Haq da rekla ne stvut il čak neki znači kao što je Ibn Hazm sotišli dalje pa su rekli da ovaj hadis batil, medjuti, nači, je batil i tako da je među tim znači ispravno je da u hadisu da u hadisu ima slabosti. dobro ono što se može iz ovog zaključiti jeste propis ulazka u džamiu osobe koja je u hinzu ili koja je junub znači većina islamskih učenjaka Su na stanovištu, a to je mišljenje Hanefija, Malikija, Šafija i također Hambelija po pitanju žene koja je u hajzu. Znači daj njima zabranjenu ulazak u mesđit. Znači džumhur u znači kažu, znači žena koja je šta? Uhajzu, neče u hajzu neće ući u mesđit. A to je mišljenje i Hanefija, i Malikija, i Šafija, i Hambelija. Jel u Isti takvi propis je osobe koja je šta? Koja je džnup. Naci propri se šta? Naci da neće ući u masjid i kod Hanafiya i kod Malikija i kod Šafija, vađuti kod Hanbelija, srazu kod Hanbelija, ako osoba koja je junub, ako uzme abdest, može da uđe u masjid. I da boravi u mesdidu. Naci osoba koja je ša, naci koja je junub, ako uzme abdest, može da uđe i da boravi, da boravi, da boravi u mesdidu, da boravi u mesdidu. I evo, ثمانه اسمو قدايا يعني كاوش تو زابيلجه سعيد بن منصور و دعاءه يسار دعاء ابن يسار كاو فيديو سموده فيديو سم أصحاب الله وكبسني ك صلى الله عليه وسلم وهم يجلسون في المسجد فيديو سم اصحاب الله وكبسني ك صلى الله عليه وسلم ك كسيده ومسجد ابي لجنب اذا توضؤوا وضوء الصلاه كذا بيس ابدسل ابدستم كذا za Salamas. Kada bi se abdesteli, abdestom zanamas. I na novo predaje koje obilježava Said ibn Mansur, sa kažešta, znači da je znači da je dozvoljeno samo osobi koja je junub, kada uzme abdest da boravi, da boravi, da boravi u umestidu. Na mišljenje koje je suprotno ovome, jeste mišljenje za Zahirija, koji kažu da je dozvoljeno, da je dozvoljeno pomenutim osobama da borave, da borave u mestidu. Sljedeći hadis, koji spomenu Hafzi ibn Hajar, jeste da se kaže u Anha, to jeste da iše radi Allaha tala Anha, da je rekla, kun tu agtasilu. Kaže, kupala bi se ja. Ya. I Allaho posanih sallallahu aleyhi wa sallam min ina'in wahid. Kaže, iz jedne posude. Tahtalifu aydina fihi min al-janam. Kaže, kupala bi se u džnuplu kao jednoj posudi. Kaže, ruke bi nam se razilazile priliko kupanja. Šta znači, iz jedne posude bi ja Ja laho posani se kupali, pa bi nam se ruke mimo išle, radi toga što bi jedni, znači i ja i on grabeli, to jeste uzimali, uzimali vodu. Znači ovaj hadis jednostavno kaže na jednu stvar, a to je da je dozvoljeno, znači mužu i ženi da se zajedno, da se zajedno kupaju, da se zajedno od, da se zajedno od džunupruka. I posljednji hadis koji je naveo Hafz ibn Hajar rahmetullahi alejhi, jeste da kaže od kanodbu radi radijallahu taala anhu se prenosi, de الله hu basani sallallahu alayhi wa sallam kaza inna tahta kulli sha'ratin janabatan kaza is pod svakie dlake yajunul puk janabad faghsilu ash-sha'ra wa anqul bashara pakanje o perite dobro dlake wa anqul bashara slabim. Wa li Ahmed ana Aisha nahwuhu wa fihi raw al majhul Ahmed. Slično ovo prenosi od Aisha, međutim ima ravija, ima ravija koji je šta? koji je, znači, međhul, to jest koji je kojenopozad. Ova je ovaj hadi ukazuje na ono što smo bili kazali, a to je da čovjek kada se kupa, da vodi računa da dobro opere, Naravno, naravno, na ravno, znači ovdje trebao ono napomenti, znači bez da čovjek to dovede do granice vesve svese. Znači, da čovjeku treba najmanje pola kubika vode pola kubika vodeje da se šta? Da se, da se šta? Da se okupa. I zato ovo, znači, slobodno spojite ili povešte sa čim? Da se Allahu Pohosanika, a oni najbolji primjer, i najviše se boju Allaha, tabaraka wa ta'ala, znači, da se gasolio sa koliko? Znači, sa jednim sa'om vode Znači, sa' je kolika mjera? Znači, četiri puta, četiri puta ovliko. I čovjek ovako, znači, sa četiri puta da kaže Najmanje ne mora nači, znači znači može znači da opere ispod svake ispod svake dlake ispod svake dlake džum. Ova hadis je slab. Međutim ovaj hadis ukazuje na što? Znači na ovaj hadis znači je u da kažemo značenju ovog hadisa je u skradu sa kuranskim ajetom gdje uzešeni Allah t'barak ve teala kaže: "In kuntum junuban fat a i kaže: "Kubdete junub onda se okupate". Međutim način spomena ovoga glagola fataharu ukazuje na To je dobro se operite znači operite sve što možete sve što možete da operete. Allah te barekata ta'ala molim da nas smiri i da nas oprosti. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam <golika>